Нащо, на що тобі питати, Чи я люблю тебе чи ні? Олегше серце розірвати, Ніж знати відповідь мені. Чи я люблю тебе, не знаю, Спитай вночі у срібних зір, Весною вслухайся, вшелест гаю, Вдивися вдаль з зелених гір, Спитай чайки, що голосе, Спитаю хмар, що сльози лють, піди на спалені покоси, Що враз останні роси п'ють. Спитай, бо я, сказав, без сила, Я знаю, знаю тільки те, Що підеш ти, І вирита могила, І згасло сонце золоте. 1908.